Evo, razvoj. Možemo? Mišta, evo, dobro reći i dobro došli na još jedan Polka View, koji organizira udruga za razvoj građanske i političke kulturu u suradnji sa knjižnicom za mlade, već drugu godinu za redom, koji je cilj, naravno, potaknuti javni dijalog a, naravno, konačnici i razvoj građanske političke kulture. Danasni gost, kao što i sami znate, je Damir Mandić, teolog, a, radnatelj gimnazije, predsjednik gradskog vijeća i šef gradskog HDZ-a. Dobro večer, dobro došli. A, ono što moram naglasiti, tako dakle, da je Polka View zamišljena tako da, kao tribina intervju, odnosno da ujedno, manje momente, makni se, da možete ovoga i vi se uključiti sa pitanjem, pa pretpostavljam da će vas zanimati, pogotovo pošto vidim da je vas većina iz mladižih HDZ-a, što vas, š, š, vaš šef ima za reći, dakle potiče vas da se uključite u raspravu. A, ja sam zbog misliju razgovor, dakle, kao što sam i vama već napomenuo, a, da se dotaknemo tri teme, jedna je tema politika, druga je tema hajmo reći, teološke prirode, pošto ste i sam teolog, i e, treća je tema, pošto se uskoro obilježava 250. godišnica e, gimnazije Karlovac, dakle da malo nešto kažemo i o tome. No, na samom početku, volio bi da se predstavite, s time da, name, a, dugo sam googlo vašu biografiju, u početku je nisam mogao naći, htio sam prvo pitanje postaviti koje je danas vrlo aktualno, gdje ste bili, 1991. ali ovoga... Skužio sam da ste bili u srednjoj školi. Ono što ću vas drugo pitati, uh, najme naša biografija gdje piše da je Damir Mandić rođen u Stuttgartu, završio osnovnu školu u Metkoviću, srednju u Sinju, uh, fakultet u Zagrebu, zaposlio se u Ivanićgradu i konačno došao u Karlovac. Pa dobro, zašto su se Mandići toliko selili, jeste se konačno smjestili, jel to to? Jel se ja ću, još dalje? Ja, ja ću odmah govorit, samo najprije, evo, ja sam samo zahvaljujem svima što su došli i, i gospodinu Stanišiću, on je isto što vam mladiži, to je ovih 10% što nije. <laughs> da, da, da. Okej, okay, stvar je vrlo jednostavna. Naime, meni inače kad pituje otkud samo da ja kažem da imam krizu identitetu. Tako da ovoga, ja sam djete gastarbajtera, Znači, su tam one, kad se ono prvi put išlo u, u Njemačku, onda su moji isto otišli u Njemačku. E, inače, potječemo iz Ljubuškova, Gumetković je stali na prve onda kreće. Ali ja sam, što se tiče ovih sedljenja, e, Sinja, Zagreba, e, ja sam u srednju školu išao klasičnu gimnaziju Sinja. To je, innače, sjemenište, internat. To sam završio i ja sam e, htio biti svećenik i uh, upisao sam filozofsko teološki fakultet, tada je to bilo, danas je to u Splitu, to je u Splitu ovoga, jedan objedinjen ali prije je bio fraj, fraj, Franjevački, jedan dio u Smakarsko, jedan u Splitu, diplomirao sam uh, u Zagrebu i nastanio sam se uh, u Zagrebu, tamo, 98. sam shvatio da, shvatio, shvatio i prihvatio, da uh, što se tiče tog svećiničkog poziva da sam previše neozbiljan, E, to je bilo jedno ovako dosta burno i zanimljivo razdoblje života i onda sam e, u Zagrebu e, se nastanio, mene je u Karlovac doveo posao, 2001. godine. Tad sam dobio posao u, u, u gimnaziji Karlovac, onda sam se oženio, došli su klinci i jesmo napokon smo se smirili u Karlovcu. Znači ne bježete iz Karlovca više? Ne, ne smirili smo se u Karlovcu. E, kad, kad, malo, kad malo se čovjek vraća, kad se malo čovjek vraća unatrag, E, onda ja često puta volim reći da se uglavnom sve dogodi suprotno onoga što smo planirali ovo još mladiš i se nije e, i da se dogodi puno e, odnosno naj, najčešće se dogodi ono što nismo planirali a u biti ispadne bolje od onoga što smo planirali tako da ja e, ne mogu se požaliti da me nešto posebno život e, mučio a opet s druge strane nekako sad kad gledam taj nekakav živac spremnost da promjene u stvari, odnosno mene su moji roditelji, kako je moj otac bio u Njemačkoj, od njega sam recimo pokupio tu jednu, tu jednu stvar da, da se u biti ne treba ničega bojati. i da strah nije kategorija o kojoj treba u životu voditi brigu, onda sam ja kasnije na fakultete naučio da strah nije odsutnost odnosno da hrabrost nije odsutnost straha, nego da je hrabrost u stvari spremnost se očice. Ali, tako da ovoga tu nekakva, taj nekakav živac nebinog duha postoji, ali e, s druge strane postoji ona jedna, ajmo je nazvati obiteljska crta, gdje e, ajmo to tako reći da je obitelj taj nekakav kutak stabilnosti, stabilnosti i mira. Evo, sad sam u Karlovcu, vi ste sad tu nabrojali šest mjesta. Ja sam klasični ne, ne, nisam to mislio, jas na klasični HDZ-ovac, nagomilao sam si funkcija ono koliko god treba. Najme, prije smo nešto mi razgovarali u HDZ-u da ne gomilamo funkcije, pa smo shvatili da to baš je funkcionira. šalim <laughs> se. Tako da, evo, e, to, je, to je nekakav Uh, ukratko. Samo još jedna opaska, pa onda krećemo na ovaj politički dio. Spomenuli ste u intervju za ka portal da se znate sa gradonačelnikom još iz gimnazijskih dana. Pa otkud ta poveznica, pošto ste išli u gimnaziju, sinjali? Ne, ne, ne. Znamo se dok sam ja bio, dok je on bio u gimnaziji kao profesor. Mi se biti znamo A -a. od 2001. godine. Tad je bila jedna zanimljiva ekipa ovoga, skupilo se nas malo mlađih. Ja, Gorana Jakšića poznajete, bio je tu Jelić, Begler... Bio je profesor Lulić, bilo je nas četiri-pet tako malo mlađih, pa smo se ovoga onako malo šaltali, u konačnici je u biti svatko našao nekakav svoj, svoj put, govorim A mi prečna politika, odmah. odmah u glavu. Nedavno su održani izbori za gradske četvrti i mjesne odbore. HDZ kao predvodnik domoljubne koalicije pobjedio, na to vam čestitam. E sad, moje pitanje glasi ovako. Sami ste spomenuli u intervjuima da su izbori za mjesne odbore, iz, nisu izbori, su izbori za nogostupe i da se nogostupe ne dijele na ljevi i desne. A zbog čega onda taj hajmo reći prijavetitet Domoljubna koalicija na mjesnim izborima? E, ajde ovako, e, priča o ovim izborima i o Domoljubnoj koaliciji. Tako je je e, ispala dosta, ajmo to tako reći malo kilavo. Naime, mi kad smo predavali liste, onda je predstavnik jedne političke stranke kad su ga je novinari pitali, on je spomenuo ta izrazina je to izišlo van. E, ako se vratite vidjet ćete da ja u ni u jednom intervju nisam spominjao Domoljubnu koaliciju, oka ta priča se preslikava sa nacionalne razine što se tiče samog pojma, nemam ništa protiv njega da pače, ali inače smatram da ovoga kad je domoljublje u pitanju, onda ono nema stranački preznak i niko nema pravo privatizirati. E A tako, pošto sam drugo pitanje ti upitat, ako je to domoljubna jesu, to znači da oni drugi nisu domoljubni. Ne mora biti. Znači ja, barem ja to tako ne razumijem. Znači domoljubna koalicija je nekakav, ajmo znate kako politici da bi poruka otišla vano da morate biti što kraći, što jasni i da se nešto čuje tako je vjerojatno i na nacionalnoj razini složena ta nekakva kovanica domoljubne koalicije i, okay, ali nisam na tom tragu da je to sad nešto što e, nama a priori pripada da mi to smijemo privatizirati e, što se tiče samih izbora ono što ja stvarno mogu reći ja govorim u ime nas u HDZ-u ali u konačnici mislim da smo svi isto bez obzira bili lijevo, desno, gore, dolje da smo to isto doživljavali ovo zaista jesu oni, oni, oni izbori gdje ljudi gdje će odnosno i to se vidi po izlasku, znači imate nekih 20% posto izlaska 21% posto gdje su vam izašli ljudi koji stvarno jesu na neki način angažirani ili ja ću bi možda reći, biti precizniji zainteresirani za te neke stvari i ne treba od toga od tog ne izlaska ne treba raditi neku veliku famu premda naravno bilo bi bolje da je izašlo više ljudi druga stvar i ja moram tu kad smo mi u HDZ-u e, u pitanju, ja moram reći da mi smo jedina stranka koja u svakom mjestom odboru ima neki svoj organizirani objek djelovanja. Ne neki, nego baš svakog temeljni objerenaka. I često puto ovim našim političkim prepusavanjima, pogotovo kad je riječ o e, našim prvim suparnicima političkim, SDP-u, e, čuje se kako, e, eto, oni su urbani, mi smo nešto posebno ruralni, što je i podjela sama po sebi potpuno kriva, jer onaj ko se bavi politikom njemu mora biti jednako važna i graba. Sad ću potrebiti namjerno taj izraz u, na Popović-Brdu i nogostup u, u, u, u novom centru. E, tu negdje mislim da e, smo mi kao HDZ ipak nekako malo e, organizirani od, od ostalih i jesmo, koliko god to e, bilo nekima krivo čut, mislim da jesmo bliže, bliže ljudima, ljudima, ljudima na terenu. E, ne treba bježati ni od toga da e, pogotovo kod ovakvih izbora e, motiviranost članstva igra e, ulogu, ali ajmo onda to ovako okrenuti. To članstvo na neki način e, ima, ajmo to tako reći, nekakav svoj put, nekakav svoj stijed da su, da su, da su u toj priči. E, rezultat izbora sam posebi, ja moram reći da ovoga da smo bili uvjereni da ćemo, ajmo to tako, dobro proći, e, premda, premda ovoga e, je i nas malo iznenadio. To moram reći, ne mislim sad samo na gradski četvrti, mislim e, generalno. Kao komentirate izgleda, ne zatočno točno koji čelnik, mislim da iz Hsesa je rekao da to je indikator pobjede na parlamentarnim izborima. Jeste, mene je zanimao ovoga, pošto to su to ipak mjestni izbori mm -hmm. i pošto je bila izlaznost tako mala, mm -hmm jel se može na temelju toga, naravno ovoga može se na temelju drugih stvari a imate sad ovako, ja ću vam političkom onom jednom frazom izbori su najbolje anket znači kad vam promocija plus ili ne znam, kroz barometar pukne na televiziji da su ispitali tisuću ljudi i sad to svi uzimaju kao relevantno ovdje ste imali anketu 10.000 ljudi, znači mora biti neka relevantnost, naravno da nisu, nije razina izbora nije usporediva ono što se sad nama kad govorimo o nacionalnoj razini događaja, je definitivna činjenica da sadašnja koalicija, sadašnja vlada je u jednom trenutku stvarno pogubila konce i mislim da ovo sada što se nama događa nije dobro ni za nas, ni za njih. Je nama ovo daje nekakav, ajmo to tako reći, neku sigurnost da, da, da ovoga ćemo pobijediti na parlamentarnim izborima? Mislim da ne ali s druge strane mi se čini da, da, da, to, da to definitivno ide, ide, ide, ide prema tome. E, ono što mene draška e, u tom om političkom umu, ja to uvijek ovim svojima u HDZ-u, oni onako znaju nekad malo je čudno gledati, ja uvijek postavljam pitanje e, zašto? Jel je li odgovor, jesmo mi toliko dobri ili su oni toliko loši. E, naime, e, sad ću možda malo proširit temu, Demokracija je sukob. E, u biti demokracije je, je, je, je sukob. I vi sad kad gledate ono što je ružno u politici, nažalost po meni previše je tog ružnog van, je da u tom sukobu vi da bi pobjedili morate onog drugog u najmanju ruku omalovažiti, da ne kažem eliminirati. I onda se u tom sukobljavanju uglavnom ljudi natječu ko će koga više omalovažiti ili diskreditirati. I zato je kod nas e, politika percipirana, doživljena kao jedna ovako dosta nečista, prljava prljav posao. E, ima tu razloga i to je nekoj našoj tranziciji iz jednog totalitarizma u neku demokraciju, pa i tu sad je pitanje razumijevanja demokracije i tako dalje. Ono što e, se meni e, čini i što mislim da je dobro, mijenja se biljan politički kontekst on se mijenja i, ja mogu govoriti za Karlovac, ali on se mijenja i na nacionalnoj razini jednostavno razumijevanje i demokracije i politike ipak ide u onom smjeru sve više i više. Na kratku prekinutu ovoga, pošto ste krenuli baš u smjeru koje sam stio pitat, malo da se vratimo dakle na ove ideološke pobjede, djelomično ste i odgovorili ovoga, samim time što ste rekli ovoga da je politika takva kakva je, da se ovoga protivnici omalovažavaju, a zbog čega, na primjer, na nacionalnoj razini i dalje postoje one podjele. Milanović kaže za HDZ to su oni koji su pljačkali Hrvatsku, Karamarko kaže za SDP to su oni koji nisu tijeli Hrvatsku. Dakle, zbog čega se radi taj rastjep u društvu koji se, biti vizira. Samo da dovršimo ovoga, naime, broni analitičar, evo navješu jednoga, na primjer, Berto Šalesa, fakulteta političkih znanosti, kaže da je to zbog toga što u suštini jedni i drugi nemaju suvisle programe i javne politike. SDP je došao potpuno nepripremljena vlast, bez javnih politika i programa, ja se njega citiram, a kaže za HDZ da do sada isto nije imao javne politike, na primjer gospodarski program koji se navljivo, a, Karamarko rekao, bit će za treći mjesec, pa sad i za peti mjesec, kada će biti? Je li, je li ima HDZ jasan gospodarski plan i ostale javne politike, olako, je li spreman da su izbori sad u peta mjesecu. E, ja bih ti Dobro, nemoj te, sad. Ne moram. što ovaj, da imam pitanje oko Dobro, čekaj, prvo ću odgovoriti onda ti krenu. ali ali čekaj da, da, nemoj samo. Nemoj Dobro, smiri se da ću. Ovako, e, ajmo sad o, o, o, Znači, zašto ovi nisu, zašto HDZ nije izišao sa svojim preciznim programom, zašto SDP sad otvara e, taj ideološki, ideološki rat? Prvo da ovdje moram reći jednu stvar, e, samo kao digresiju. E, u javnosti je percepcija da HDZ e, kopa po jamama. Ako se vratimo tri godine unatrag, e, SDP je počeo otvarati preko Blajburga tako itd. itd. E sad, to je ono ružno u politici. Politica je, je igra. E, nije uopće, meni je jasno odmah bilo zašto su oni recimo, makli e, po karakteristvom Blajburga. Narod se bavio šest mjeseci po Blajburga. E, upravo zato što nisu imali tih nekakvih javnih... Dobro, kako komentirate, javnih. na primjer, da predsjednica je došla tri dana kasnije na Sijenovac? doći e, do, do toga, e, samo doću. da mi ovdje, da mi je pobjegni misao. Naime, e, politika je igra. I uh -huh. vi sad u toj igri e, mičete figura, jeliko? E, kako ćete isprezentirati svoju poruku, na koji način, na koji ćete način konačnici i onog svog političkog protivnika zeznut, da ne kažem neku, neku grublju riječ. Meni se čini, ja polazim od toga da je prije tri godine SDP, kad je došao na vlast, njih je zeznula jedna stvar. Oni su napravili ovu greško što sam vam ja malo prije govorio. Oni su došli na vlast, imali su apsolutnu moć, bili su uvjereni da su oni to dobili zato što su dobri a nije istina. Prije tri godine je narod doslovno hadeze kaznio i dao mu poruku, ne dečki nećete to tako raditi. I iz tog osjećaja moći mislim da su izgubili previše vremena. I mi sad imamo da može govoriti hadezeu sada. E sad ovako, zato ja sad, ja ne mogu govoriti o ime Karamarka, osobno neke stvari gdje sam ja bio kao predsjednik u hadezea ja imam dojam da e, naši, moji gore, znaju što rade, znaju kojim putem trebalo krenuti. Ono što će se e, dogoditi, e, mislim da je to Karamarko jučer i prekućer izjavio. Goro najavio je, da. Izjavio je, jeli, jeli, jeli, jeli, hoćemo li ostati kod toga. E, SDP je prije tri godine imao priliku kad je došao na vlast, ostati u Hrvatskoj na vlasti 20 godina. Imali su takvu situaciju. Ova priča, HDZ, lopovi, pljačkaši i tako dalje i tako uh, dalje. Oni čak, pa i nekakve odluke prava suđeni daju za pravo da govore. E sad, uh, generaliziranje, opet se vraćam na u politici, uh, to si može dopustiti, ne znam, Bubam, Nenad Stazić, uh, Gordon Marx, ali odgovornost premijera je za uh, političku higijenu presudna. Onog trenutka kad je on prihvatio taj diskurs, meni je osobno bilo jasno da od toga nema nikakve priče. Jer kad ti koristiš kao premijer, znači kao čovjek koji imaš efektivno najveću moć u državi, takav diskurs da bi diskvalificirao svog političkog protivnika ti u biti govoriš da ti nemaš sadržaja nikakvog. jer si u biti znači, jedan. Jedanopiča... da to ne radi isto sada i Tomislav Karamarko kao ja, potencijalni budući, budući Ja mislim, ja mislim da uh, kod Karamarka uh, postoji uh, jedna situacija ako ćemo raditi nekakve usporedbe, da e, HDZ e, se ne bi smio zeznuti. Ja sam uvjeren da će HDZ i ova koalicija na sljedećim parlamentarnim izborima pobijediti. E, ne smijemo napraviti grešku koju su oni napravili. E, oni će izgubiti izbore, samo HDZ mora biti svjestan da su oni izgubili izbore zato što su oni radili katastrofalno. E, da ne bi ispalo i naravno da vi u politici kad idete prema narodu da ćete reći da to je podrška za nas, pa to je logično, jel? Ja. Ali čini mi se, tu negdje je rješenje, e, nije pitanje problema HDZ-a, to je problem Hrvatske. Jer mi sad, e, ja ću se ja sad pustiti na razinu grada Karlovca. E, vi imate situaciju da nas naša oporba već pet godina dere iz svih oružja i oružja kako nemamo viziju, nemamo projekte, nemamo ništa, a grad Karlovac je primjer na koncu Ministarstva financija dok je Linić bio ministar je uzeo grad Karlovac i proračun grada Karlovca kao primjer pilot projekt upravljanja proračunom ja ću sad ovako nešto reći, upravljanja dugom i sad s jedne strane vi morate se braniti toga da niste baš toliko nesposobni da imate projekat da imate vizije, a s druge strane znate da je recesija, znate da je kriza, znate da novaca nema, znate da trošimo novce koje nismo zaradili nego smo digli kredit recimo kod mene u obrazovanju pa ja sam to svojim objašnjavao dizajni su krediti da bi se nama u prosjekiti povećavala plaća. E sad, kako to isprezentirati ljudima, u konačnici ponuditi i nekakva konkretna rješenja. Jer nije, neće biti dobro ako opet se sve svali samo isključivo na, na, na narod. Meni se čini, u konačnici dosta je negativno u, ja, u medijima Prezentirana je ova priča oko te suradnje HDZ-a sa tim njemačkim uh, institutom. Ja mojom rizi smo bili na jednoj uh, klauzuri bio je taj jedan gospodin iz sa Frankfurtske burze uh, koji je uh, upravi. Je tamo pa onda su oni neke modele ekonomske govorili. Uh, stvar stvari je, stvar je uh, vrlo vrlo vrlo kako bi reč. Uh, stvari je vrlo jednostavna. Uh, samo što dugo traje. E, princip je da trošimo ono što nismo zaradili, to ono nigdje ne funkciona. Kada je zaimat hrabri se napraviti rezervat, pošto SDP nije? Ja e, osobno, ja osobno e, se nadam, opet ponavljam, da nećemo sebi dopustiti grešku, da moramo stvarno e, povući one prave poteze da se e, krene, da država kao država krene e, u najmanju ruku stabilno. Samo još jedno pitanje, onda evo bakičnih pita sa svojim lokalnim politikom. Rekli ste da ćete komentirati nedolazak uh, predsjednice, dan. to jest dolazak tri dana prije. Ujedno vezano za to, a, često se zna reći da većina ljudi iz HDZ-a nekako jednostavno se boje distancirati od te, ajmo reći, žešće nacionalističke retorike. Naprimjer, a, oni će uvijek reći ok, osuđujemo ovoga, ustaške zločine, ali tu Dobar. su i komunistički zbor. Čega uvijek to ali? Ja ću to reći, ali bez ali. Evo, ja to mogu sad odmah ovako. Ja ću sad ispričati eh, jednu, jednu anegdotu iz gimnazije Karlovac. Prije nekih 6-7 godina eh, mi smo imali izbornu nastavu iz povijesti i eh, moji klinici, znači jedan, to je bila su dvije, tri grupe, oni su išli u Jasenovac. I ok ja sam postao ravnatelj, godinu nakon što sam postao ravnatelj, u Jasenovac sve u vrijednici. Ja sam došao u profesorici sljedećeg godine, kad smo tako malo razgovarali, da to je to izborni predmet, pa ga ono moraš malo strukturirati i tako dalje, sam rekao, zašto je bi išli u Vukovar? Ok, na frke. Idu djeca u Vukovar. I onda su oni, recimo svake godine idu u Jasenovac, Vukovar, u biti je, potka samog programa je žrtva. Znači... Okay. Da. I, meni se dogodila situacija da to je jedan prekrasan dečko sad je uspješan student, došao mi je u ured, ja sam nešto radio na računalu i on zatvara vrata, ono sam, kako je kod mene prohodno, kod mene se može kada god hoćeš. Zatvara on vrata, spušta torbu i kaže, ramatelji imam pitanje, jedno reci, ma, idemo mi sad, za, u subotu idemo Jasenovac i Ukvar, moji su roditelji postavili jedno pitanje i rekli su im na vas pitan. jedan ja reci, kaže on meni, kakve vezimo imaju Jasenovac i Ukvar? Ja, njega ovako, gledam, ja sam mislio da je provokacija. Ja sam mislio sada neka igra opet. Ono da. Ja njemu, Mario, šta ti misliš? Pa ne znam ovo, znaš, vama tamo, počeo opet one povijesne činjenice, koliko je stvarno nastradalo, vamo tamo, ja njemu kažem, ali gled, jest, šta, kad ste radili, žrtva je zajednički nazivnik. Imaš žrtvu ovdje, imaš žrtvu ovdje, imaš poveznicu. E, poveznica je da su u Jesenov su ubijani ljudi sa zvijezdom Petokrkom, imaš ovdje situaciju da je u Vukovaru su ubijani ljudi sa zvijezdom Petokrkom na čelu. I sad je on stao, ja mu opet kažem uh, ajde se sad ti malo skuliraj, jel imaš ti problema s tim? Mislim? ne, ne, ne, ne to sam ja samo htio pitati i ode, i ode on. I ja sam recimo raz, razgovarao i meni je dosta ljudi meni je dosta ljudi na ovu, na, ova, na ovu anegdotu odreagiralo dosta onako, pa da stvarno. I sad. E, što se tiče HDZ-a, u HDZ-u su isto, ajmo to tako reći, živi ljudi od krvi i mesa. Ono što se nama po meni u Hrvatskoj dogodilo, loše opet, je da e, ja čak smatram da je 98 bila ta godina kad je, rent, kad, kad je došlo do minera integracije u e, podunavlja. Kad smo stvarno trebali napraviti jednu, ajmo to tako reći, društveno čišćenje pamčinja. Jer nemojmo se zavaravati, komunizam je bio totalitarni sustav. I da, kako ono, sa ljudskim licem. Ja. ja osobno, moj recimo stav je da svatko dobro namjeran je u isto vrijeme i antifašist i antikomunist. U isto vrijeme. Zašto? Zato što jedno i drugo upotkije ideologija koja je u sebi nužno isključiva i koja nužno isključuje drugoga. Ja svakdje, gdje god mogu, gdje god imam mogućnost, ja kažem da je NDH bila zločinačka tvorevina, bez ikakvog ustročavanja. U konačnici, ajmo sad, naravno, ja u svojoj obitelji, moj djed je, otac je završio na križnom putu. Bio je domobran, pokupili su ga, ne bi. To su stvari koje u mentalitetu, odnosno ne u mentalitetu, u svijesti ljudi e, ostaju. E, meni se čini da smo mi propustili napraviti u Hrvatskoj ne, e, kažu ilustracija, ja sam si pokušao doći šta bi to bila ilustracija. Recimo, Poljaci su to napravili dosta rigidno. U Poljskoj vi ako ste imali bilo, recimo da ste bili 1980 i neke presedi HDZ-a u Karlovcu, a da ste, da je, ili, jeli, vi ne možete obnašati, ne znam, možete odrediti točno kolko u javnu funkciju u, u poljškoj državi. Je li to kod nas bilo, uh, jesmo mi morali tako? Ja čak mislim da nismo, zato što se dogodio domovinski rat. A u domovinskom ratu su mnogi postali, ajmo to tako reći, neću reći ok, ali grijehe, ali mnogi su imali priliku, bit ću sad patetičan, borit se za demokraciju. I tu mi se čini da smo mogli. Ja sad ne, iz, ne želim izjednačiti uh, antifašizam i, i, i, i ne znam domovim iskrati. Antifašizam je neka svoja priča. Ali ja pravim razliku između antifašizma i komunizma. Ja osobno da. E, ne odričući ljudima koji su bili komunisti da su isto bili ljudi koji otkrili sa svojim nekakvim... Znate ono, e, vi u jednom trenutku jednostavno... Evo da, evo sad ću to ispričati, Neki dan je tu bio bloger Krula. Ja obožavam tog čovjeka. Ja svaki njegov post, tako rado, nasmijem se. I one kad pljuje po hvade Sve. I e, neki dan fotka kad su oni pokazali srednji, srednji prst. Jeste vidjeli, ne znam, vi koji ste vidjeli fotku. Morali ste u prvom redu vidjeti jednu ženu koja je ovako stajala. Cijela dvorana je... je da, cijela dvorana je pokazala srednji prst onome koje je fotkao, ona je ovako stajala. Ja sam se odmah sjetio fotke sa stadiona u Berlinu gdje su ovi držali pozdrav samo jedan čovjek ovako staje. Masa, šta je masa? Masa je čudo. Tako da, meni se čini što se Hrvatske tiče, govorimo o Hrvatskoj kao državi, da smo propustili priliku je li kasno? Mislim da je. Otišlo je predaleko, ali nije kasno da tim, ajmo ovim možda nekima koji su mlađi od nas da njih e, ne opterećujemo. Mislim da e, imamo recimo situaciju evo demokracija u 21. stoljeću, profesorati gdje je profesor Cielo, šliš, ja. e, da njih pustimo da tu demokraciju razvijaju, u konačnici da državu razvijaju. E, neke nepravde, ljudi su puno ljudi umrlo, a da nisu doživjeli pravdu na ovoj zemlji, e, mnogi će umrijeti isto i neće doživjeti, ali mislim da tu negdje, ne u konačnici ne želim o malo važnu temu, ali e, mislim da je vrijeme da malo se relaksiramo svi. Ok, možda preći onda na lokalnom politiku, uvidim da je Mariju ne, nervoza, ne ovi ovaj zvori. Mislim da ja je nervoza, da mada pozivam kod je članta u intervenciji, pozivam ljude da postavim pitanja, ja moram da će se bila, što je to vaš preznih stranike, nećete složiti nekakve sankcije. Sada imam već nekoliko pitanja, Prvo, da li biste vi e, bezpridržajno usudili zločinu jasnovacu ili bez I Odnosno, da li biste e, bezpridržajno usudili zločinu lesenu u ovome Glejburgu e, pa dan prije e, te e, tog oblježavanja vorešnice? Ili biste išli na tu e, na tu bodičnicu Onoč tome što, što niste išli e, na ovaj ono, ja sam jasnic. evo. A, da na pitanja. Jednom, jednom ovako, a, mislim da sam bio poprilično, poprilično jasan. Govorimo sad o i Ne, ja govorim osobno. Ja se ovdje što sam već rekao, ja sam neko osobno. A, li, imate li, a, šta bih treba vrijednosti, hajdecirate predsjednicu koji se podržava neku. Pa zašto bi je kritizirao? Pa zašto? E, Što je žena napravila krivo? Tjel, uh, onaj tekst, sad malo prije kad sam govorio o... o, o ajmo se relaksirati malo, odnosno ajmo malo. Onaj tekst koji je ona napisala u spomen knjigu. Uh, ja bih ga dao na listiće i podijelio ga svim. Četiri milijuna bi bih ga uh, tiskao i podijelio u Hrvanskoj. Onaj tekst koji je ona tamo napisala, uh, uvjeren sam. Da, da su ga, kad maknu ove zastore politike, ideologije, povijesti da je prihvatljiv, da je prihvatljiv svakoga. E, I sad kad vratimo Blajburg, da, ja sam e, protiv ustaških obilježja na Bleiburgu. E, ja dobro, nisam pitao, ja odgovoram. E, Blajburg je isti princip, znači tamo se doveo ljude, Nisi ih sudio, samo si ih kaznio zato što su, eto, bili krivi. Neko je procijenio da su krivi. E, od tog, jer gledajte, ajmo ovako, ja dolazim iz jednog milijana. Ja se, kad se pokušam staviti obud cipele jednog čovjeka koji je 40 godina bio uvjereni komunist i zauzimao je opozicije, normalno, da kad ja ili bilo ko proziva njega ili komunizam za taj zločin, da će on to se zgrčuti i da će reći čekaj šta vam meni sam pričati. To je meni normalno. Isto kao što ja, kad neko kaže gle majstore, e, ti, ti spreviše nešto nacionalistički najstor, ono gledaš. Ne treba to biti. Nema kolektivne krivnje. Ne treba to biti. Ako stavimo žrtvu kao e, ispred sebe, onda ćemo, ja mislim, zaista svi vrlo lako se dogovoriti i ja mislim čak krenuti naprijed. Ali opet ponavno, da će Mnogi umrije, a da pravdu nisu doživjeli, to će se događati, na koncu i, i događali se. E, ja ovdje, kad je ova tema u pitanju, na koncu, e, te rana ajmo ih nazati, na koncu, e, Pascal Brikner je napisao jednu prekrasnu knjigu i baš je obradio viktimizaciju. To vam je jedan čak pokret. Jedna stanje svijesti u uh, u Evropi. on je Francus pa je pisao iz pozicije Francuske, svi žele biti neke žrtve, svi su žrtve nekoga, pa su mi smo žrtve komunista, komunisti su žrtve nas nacionalista, pa su onda homoseksualci žrtve uh, konzervativaca, konzervativci i liberala. Mi imamo danas jednu svijest koja je ovako dosta, po meni, malo krivo, krivo postavljena. Uh, ja ću se vratiti na Hrvatsku. Meni se čini da na toj razini Uh, komunizma, antifašizma, Domovinskog rata i tako dalje, mi smo, uh, i, opet kažem, uh, izgubili, propustili smo priliku, ali bi trebali tu stvarno uh, maknuti sve ove uh, suvišne stvari, poput ideologije i tako dalje, i stvarno se koncentrirati na ono što se dogodilo. Uh, zaključit ću ovu temu, uh, stojim stvarno kod toga, moram čak reći da sam to i meditirao, svatko dobronamiran je u isto vrijeme zam, pomeni i antifašist i antikomunist a da li bi bila neravno teško kada bi predsjednica otišla e, na svećanost n, nije to svećanost na obilježatni boličnice u Gledevu na dan kad se obilježava a nije otišla na dan kad se obilježava u Resenovicu nego je došla tamo par dana prije i rekao da bezprilježajno izmisluje riječ nije. da bi izrazila svoju nešto svoje... ja ne mogu govoriti ja ne mogu govoriti u njeno ime e, šta bi ona napravila kako bi napravila zašto bi napravila e, po meni e, njena reakcija ja očekujem da će biti slična kao i, i, i, i u Jesenovcu i opet se vraćam na ono na onaj tekst kojeg je napisala ja bi čak napisao isti tekst i, tak. znači imamo nevine ljude odnosno ljude koji su kažnjeni samo to što su Ovi su bili e, Srbi u Jasenovcu, židovi, Romi, ovamo su bili i Hrvati, dobro, to se zaboravlja. Ovamo su bili, ovamo su bili e, Hrvati koji su bili na krivoj strani, e, ne znam šta će napraviti, ja očekujem da će napraviti slično. Jer e, sad kad govorimo o njoj na koncu, e, opet imamo e, naopaku situaciju. E, njene poruke koje su išle, svi su najviše u kampanji ismijavali njenu, njenu, njeno, njen poziv na zajedništvo. To se najviše ismijavalo. Ja kad gledam našeg bivšeg predsjednika gospodina Josipovića, on je po meni upravo tu imao unutar sebe u svom softu nekakav bak. Ja sam govjeg doživljavao kao predsjednika samo jednog dijela, samo jednog dijela građana odnosno onoga koju su izabrali. Baš me zanima, ja vjerujem da hoće, ja očekujem da će ona zaista na, na, u nekakvom normalnom vremenu biti predsjednica uh, Sivu. Evo još mjese, da, Dobro, samo evo da zaokružimo ovu temu. Poanta kritike jedino bila, što je na primjer Slavko Golšten rekao da je prekinuta bila tradicija desetogodišnje dolaska predsjednika na isti taj dan i da nije decidirano ovoga se spomenula, ali vrtimo se u krug, tako da, da mislim da bi trebali zaključiti. Klupo je da ja sad govorim uh, Dobre, o što dobro, bi ona dobro, trebala, dobro, što dobro, je mislila. Dobro, dobro, dobro, ajmo preći na tu temu. Samo zakonom, statut, gradovi i općine, po mojem tom a i po onome, što sam dobio kao odgovor da bi staršta upravo, uopće nisu duži imati E, kako se vamo Grad Grat Tavlovac svog proračuna raspoređuje novac e, jednom mjestu sa uprave koje nemaju, ili ako imaju, imaju izuzetno tanak, legitimitet, da, e, da taj novac dalje, da s tim novcem upravljaju, jer je 20% izgleda. Znači 18% ljudi, jer mi je začiniti. Znači, zašto se... E, jednostavno na Kine ta gdje sam sam ukrao, očito nikome nije potrebna osmožda skankala I, ovaj, i, i, i taj novac ne dodjedljaju ruke nekome koje malo ne. je nevedit. E, za podatak da ne mora imati to, negdje mi ima u malom mozgu, ali ne mogu sad tvrditi da to stvarno tako je. Ali e, svaka ozbiljna struktura je podijeljena na više manjih ajmo to tako reći, ustrojbenih jedinica. Logično je da grad Karlovac ima, grad Karlovac je deveti po veličini grad u Hrvatskoj i logično je da ima, da, ima, da je podijeljena gradske četvrti i mjesne odbore. Da pače, da pače. Mi, ja sam prošle godine od devetog mjeseca obišao svaki mjesni odbor i gradsko četvrti, neke i po dva puta i bit ću otvoren. Bila je kampanja za predsjednicu, pa smo mi ispred HDZ-a. Deset minuta je bila priča o predsjedničkim izborima, sat i pedeset minuta je bila priča o dogostupnima grabama, autobusnim stajalištima i tako dalje. Jedna stvar, recimo to, po meni mediji nisu, ja recimo da sam novinar, ja bi zahakalo deset ljudi sa, sa lista koji su bili i posložio bi ih ispred sebe. Mediji recimo nisu iskomunicirali prema van da su svi ti ljudi volonteri. Svi koji su e, bili na tim izborima i svi neće dobiti kunu jednu za to što oni rade. A po odluci grada koje smo mi prošle godine donijeli, moraju se sastajati jednom mjesečno odnosno tri mjeseca moraju podnositi izvješće i tako dalje i tako dalje. E sad, e, logika tih mjesnih e, odbora, znao gradskih četvrti, je vrlo jednostavna. Malo prije sam rekao da su na izbori izašli zainteresirani. Da oni koji su zainteresirani imaju pravo i trošiti novce. Po meni. Uh, nije sporno, oni su zainteresirani. Ovdje se radi o tome da je logika da bi oni trebali dolje stvarno što šire iskomunicirati te neke, ajmo ih nazvat, uh, male, male, male projekte. Znači mi u gradu Karlovcu, kad je to u pitanju, ne trebamo bježati od toga da se je događalo, ja to volim naravske reći koji bliže altaru, bolje čuje mislu, pa onda kad pređete kroz neke gradske četvrti kod da se prošao kroz Manhattanu, a kad prođeš kroz neke, baš nije tako. Uh, cilj, i ja vjerujem da ćemo mi barem djelomično i uspjeti u tome, je da uh, tu negdje nađemo nekakvu ravnotežu. Uh, nije kak vart kojeg ćemo mi pokušati instalirati. Ona nije, uh, naša izmišljautina nije topla voda, odnosno on je topla voda koju smo mi samo uh, ulili. Naime, radi se o tome da jednostavno u toj priči uh, bi trebalo raditi nekakve baze projekata prioriteta i da i ovo je najbolji, najbolji način. Ja sam rekao kad su e, prošli izbori da stvarno ovo ne doživljavamo na razini pobjede. To ovako kad to političar kaže se licevjerno i baš neovjerljivo ali stvarno poznajući te ljude, ja govorim ispred HDZ ako jesu bili na listama e, oni će sad biti još komplicirani, još zahtjevni i još teži u nekim svojim zahtjevnje. I ne vidim razloga da se to e, na razini nekakve političke borbe doživljava kao, kao, kao pobjeda. E, Jesi li se sa problemom problem te razine da, zato što sam ja jedan od ovih 20, što pošto zainteresiranih jesam, ja sam ja jedan od tih 20% zainteresiranih, jer ako vi imate situaciju e, na primjer evo, imate e, ja sam bio na lušiću pa sam se preselio preselio sam se e, u Grabrik e, imat, kad idete iz Matoševe dolje prema ulici lušić vidjet ćete sad ono treptalo ako ste prolazili tamo e, a to varje vjerovali ili ne? to je bila e, akcija 20 ljudi koji su sa tri četiri različite strane uvjerovali njihovu gradu da to treba jer su ljudi najprije tražili Ove, ležeće policajce, pa su oni objasnili da ne mogu ići na ležeći policajci, pa, pa su onda na koncu ovi nakon gnja, gnjavaže napravili taj trepteći e, semafor. E, opet ću se vratiti na zainteresarni. U konačnici, ako mogu, samo minutu. E, kad je politika generalno u, u, u pitanju, onda e, postoji ona jedna zato ono kad izgubite, onda nisu tvoji izašli. E, to za političara ne može biti argument. Jer naša je zainteresirati ljude. Ako ih ti nisi zainteresirao, to je poruka te. I tu nema velike matematice. Dobro, niste odgovorili oko legitimitete, ali to mogu ja odgovoriti. Po toj Možda. logici bi se mogu ukinuti Evropski parlament ili je izlaz na sistem, ali koliko, koliko znam, ili oko 20, ne, ne, ne, ne, ne. Kako je 20.000... Dobro, Marijin Bakić bila. Ma, Marijin... Ja znam zašto mi Bakić sad ukinuo. Zato što je HVZ pobjedeo. On zato ukinuo sam mjesto na znači. odnosiče. A mi dalje. A. Šta ste vi najviše ponosni na svom političkom djelovanju i šta biste mogli reći koja su tri najveća problema grada Karlovca, koje su tri najveće prednosti? Znašto sam ponosni. Moram reći da nemam taj taj, taj način razmišlja, inače sam dosta ovoga, opterećen, opterećen tim svojim političkim radom i u stvari ideš samo skače sa kamene na kamen, jel' ovo. Zaboraviš drugo pitanje Zaboraviš na ono. Što se tiče gar, grada Karlovca, ajmo ovako. A, recimo to je sad možda ajde neka moj ili je križa može biti prednost e, ja nisam rođeni Karlovčan ja sam tu već koliko 15 godina malo manje ali grad susreta pa ste e, se susreli ovdje su, da, subor. da e, mogu, ali na kraju pričati s ja, šalom kako završi. se ne završio stvar e, ima jedna šaljiva priča e, naime e, ono što po meni e, sobotivno da sam bio malo u tom svijetu i vidio sam kako neke stvari funkcioniraju e, Karlovac je Doživio, recimo rat. Ali problem Karlovca su ljudi, odnosno, iz Karlovca su otišli ljudi. Ja sad ulazim u to tko, zašto, kako, samo govorim da u jednom trenutku uh, je otišlo previše ljudi. Onda neki kao ja, neki drugčiji su se doselili u grad. Uh, i imamo ljude koji su tu živjeli, koji žive taj Karlovac već od stoljeća sedmog. Uh, meni se čini da Karlovac kao grad ima, znači hendikep je što je, ajmo reći, ta industrija doživjela svoj onaj strelovit pad i jednostavno je došlo do, do poremetila se čista ona egzistencijalna struktura. Druga stvar što Karlovac doživljava kao problem, a ja ću obrnu to reći, ja mislim da je to prednost, je problem Zagreba i previše je uspoređivanja. Ja odgovorno tvrdim da je život, naravno, ja sad govorim iz pozicije čovjeka koji ima posao i čeo ja ali radi. Ljudi koji nemaju posao i čeo ja ne radi, oni to malo dručije gledaju. Ali što se tiče onog, ajmo to tako reći, realnog, stvarnog življenja obiteljskog čovjeka, mislim da Karlovac je nevjerojatno kvalitetan grad. To nema šta. Rekup, I, i, I jedan od, ajmo to tako reći, problema, što Nama u karlovcu treba previše vremena da se dogovorimo oko nekih ehm aj strukturalnih e, problema. Naj. Evo, vi ste sad vi ćete mi dati motive kad je krenulo na priču sa gradom susreta. E, uglavnom je bilo negativno zbog novaca koji su potrošeni na brendiranje i tako dalje i tako pa to to smo mi sve znali i tako pa šta će nama sad to neko dolazit govoriti i tako to i tako to. E, tad je rađena još je paralelno rađena jedna uh, anketa ljudi su uh, u to vrijeme svi se priče kino nemamo kino nemamo kino nemamo kino uh, i u toj anketi u ovoj anketi koju je HDZ radio nezaposlenost je bila na prvom mjestu kino je bilo na devetom mjestu na drugom mjestu je bila uh, bio je Hotel Corona i sad nama ja mislim da mi sad moramo to bez obzira što bez obzira na politiku nama mi moramo što prije Ajmo to tako reći, ste ja volim reći pet stvari u nekih dogovori. E, konkretno, e, ako smo rekli da nam je pad industrije problem, mi se moramo e, u svojim glavama razmišljati s sedmom stvari. Ako govorimo o industriji, onda moramo uključiti ekologiju. A ako govorimo o ekologiji, e, industrija ima svoje probleme. Ako govorimo o industriji, a onda imamo ovamo turizam. Moramo se dogovoriti što ćemo i kako ćemo. Meni se čini da tu negdje, kad govorimo o problemima Karlovca, tu bi trebalo napraviti nekakav konsenzus, nekakav klik da se tu negdje, negdje e, dogovorimo. E, znači, ne odričem odgovornost politike za ove probleme. Znači, ne govorim da je, da mi u politici nismo odgovorni za to, ali ta priča, ta priča stoji. E, što se tiče prednosti, onu prednost koju po meni e, bi morali malo više e, koristiti, a to je e, ta povezanost e, odnosno ta blizina, ta blizina e, jednog, ajmo naziv je metropolu, ta, ta blizina e, metropole. E, ja sam, razgovarao sam nedavno s nekim e, tu gospodarstvenicima, onda sam ih ja pitao bave se, oni se bave tim proizvodnim djelatnostima industrijom, kako oni komentiraju e, da u gradu imate to, da imate toliko ovih e, trgovačkih centara? Onda je komentar bio vrlo jednostavan. Pa neće niko graditi trgovački centar tamo gdje ne misli da će nešto zaraditi. Uprve u drugim gradima van. van. Gle, ja, je, ja govorim o tom dijelu da to postoji. Meni se čini da tu, da tu grad, recimo jedna od ideja koja nije prošla, ona je još aktualna, nismo je progurali, to je recimo jedan od mojih ono, tome kopka. Bezvezna stvar, jednostavna. To je bila priča koja smo mi predložili da bi išli sa jednom zakladom koju bi grad financirao za uh, inovativnost. Znači, zaklada koja ne bi uključivala nikakve uh, socijalne kategorije, nego baš nešto što je, ili je, ne znam, imamo Peru koji ide na Cambridge doktorirati, on iste tega zaklada ga financiramo. Zašto? Jer mi onda na neki način uh, ljudima, ljude veže zaklade tako i funkcioniraju. Da nama ta pamet, ne odlazi. Čini mi se da tu imamo prostora i da se tu mogu napraviti još, još neki kvalitativni pomac. Samo vas malo provocirati. No. Spomenuli ste hotel Korana. Jel no. mi možete dovršiti rečenicu? Ako je ono replika hotela Korana, ja sam replika... Ja sam replika. <laughs> ja ja sam... se sviđa hotel? Ja sam replika. se sviđa hotel? Pa ne mogu reći da doživljavam kao hotel, onaj što je bio din definitivno. Sad vjerujem da će u drugoj fazi i treće biti ono što je bilo. A oavić onaj... Ali to Lavić? Lavić, Lavić. lavić. <laughs> lavić. Pa, uh, ajmo ovako, iz, uh, ja sam kad sam to vidio... Mislim, mom djete tu se sviđa, Ne, sad... pa i moj djeci, ne. I mojoj djeci fora. Ja ono kad sam vidio, ja sam mislio da je to marketinški trik. Još uvijek vjerujem da je marketinški trik. Ne znam šta će biti, kako će biti, ali nadam da je marketinški trik. Ajmo, sad vas moram još malo provocirati. Ima li u HDZ-u klijentelizma i jako ima, kako se vi borite protiv toga? hdz -u. nema klijentelizma, nikad nije bilo. A dobro kako trebali trebali se borite Ne se boriti proti to. To kad ga nema. Naravno da ga ima. Uh, klijentelizam, ajmo ovako, uh, i to ja, mene dosta ljudi hvata za rukav i naravno iz pozicije predsjednika HDZ-a, Vjelićevog prijatelja i tako to, traži posao i to je to. Uh, meni je recimo, najteže je kad mi netko dođe i ona, onako sav preplašen kaže žao mi ali ja mora. i tu stvari osjetite da politika boli kad god ovo neko doživio, tad politika boli s druge strane imamo situaciju vrlo jednostavno, mi kad smo išli u izbore, je to HDZ ili to SDP, jesu to demokrati u Americi ili republikanci ili CDU, CSU, ti kad si išao u izbore živi ljudi su išli u izbore i e, nemojmo tu e, automatski stigmatizirati nekoga tko je bio ono što je volim već kucao e, na vrata i tražio glas za Jelića ja sam bio taj u konašnici e, puno nas je bilo koji smo s ljudima razgovarali e, kad on dobije posao automatski je to klijentelizam ono što je spod. i ja to moju HDZ u HDZ-u znaju ja tu možda malo sam napet i to me čini nervoznim je da e, postoji jedna širina ljudi i da mi, ja to volim reći, ne smijemo pilati granu na kojoj sjedimo. E, to nam se znalo događati, ne treba bježati od stvari da su neki ljudi ušli u sustav javnog, javnih poslova i po spod toj iskaznici pa su onda napravili veću štetu nego da nikad nisu došli raditi, ali isto tako ja moram reći da ima ljudi koji su ušli u tu priču i da rade dobre poslove, ali tu negdje, e, to je, nije pitanje samo HDZ-a, to je pitanje i SDP-a i politike generalno meni se čini da mi tu moramo e, opet se vraćam na ono o prljavoj politici da mi tu moramo demistificirati neke stvari ja znam ljudi reći gledati ja ne reći želim biti gospodar sudbi na ovom gradu ja neću određivati ko će imati kruha tko neće imat kruha ja sam recimo, evo recimo kod mene u školi. E, ja sam ravnatel koliko, devet godina dvojica, trojica su se ljudi mene usudili nazvat na telefoni, pitat Mog, odnosno bili ovaj ili ova mogli, mogli, mogli, mogli raditi. Jer ja imam takav, takav stav. A recimo ja sam kao ravnatelj u svoju školu, išao sam u jednu školu, u drugu školu i tražiti profesora da dođe raditi kod mene. Transfer, komesi. Ja nemam problema s tim. Da pače, ljudi su došli i ja sam rekao, gle imam ovdje čovjeka, nećemo ga sad zvati, prozivat, ja sam razgovarao s jednom profesoricom, recimo ja imam Imao sam problema sa informatikom. Ja sam razgovarao s jednom profesoricom da dođe raditi u gimnaziju. Molio želi Sijeli, porazgovarali. A natječaje. Ja i dan danas mi je žao što ta žena nije došla raditi u gimnaziju. Kada ona je mi rekla da, ok, ja tebe razumijem. Ja je u ovoj školi lijepo i stvarno radim vrhunske stvari. A ja i dan danas malo kuburim sa informatikom. E sad, je li to klijentalizam? Ni. Tako da tu negdje e, ne trebamo se mi praviti ludi u politici da, to, da nema tih stvari, ali opet, tu ja to stavljam u onaj kontekst stvarno, opet ću reći onaj za zainteresiranih, ali ono što mi smo radili greške, što biti, ako uspimo smanjiti te greške, znači ne pilat granu na kojoj se... A šta to znači? To znači da e, stvarno u nekim situacijama e, ne gledaš taj stranočki profil, nego da uzmeš čovjeka koji koji, koji za kojeg znaš da će raditi posao. <gled> uh, mislim da tu ima puno prostora i ako ne krenemo tim putem... Evo, pa uh, recimo, evo, sad ćemo se opet vratiti na HDLZ Karamarka i gospodarski program. Prvo, to je u da recimo bila fora kad je ovaj lik sa uh, radioanalizu, znači kad je istočno Njemačka se spojila sa uh, ne, zapadnom Njemačkom, znači isti je problem bio. Znači, ovi su zapadni njemci se zgražavali kad bi su dolazili istočni njemci i kad su ovoga oni su nastali oni su funkcionirali po principu znaš ono tata mi je direktor i onda on treba zaposliti sve oko 10 oko sebe i onda su došli tamo ovaj ga pita nema šta ti je došli su direktori zapadne njemačke oni su to posložili onda on rekao gledajte ako želite dobro Hrvatskoj, nećete zapošljavati trođake Ali to je tak znači u nekim stvarima definitivno Uh, je to ono što Hrvatska bez obzira na HDZDP mora napraviti. Ja bi se malo prešao na teološke temje pa se možemo kasnije vratiti na lokom političke. Pretpostavljam da to više ljude zanima. A, Papa Franjo je dosta burko te crkvene vode. Ovoga. Naime, nedavno je izjavio da je skandalozno što svećenici naplaćuju mise, uh, sakramente i tako dalje. I onda su hrvatski teolozi i hrvatski svećenici komentirali stila, svaki svećenik ima pravo na jednu lošu mislu, pa tako i papa, pa ne znam, hrvatski vjernici su već naučeni na to, pa ne znam, crkva mora od nečega živjeti i tako dalje, a kako vi komentirate to? Jesu se svećenici malo odaljili od hrvatske zbiljnosti? Znači ja, sad, ja ću sad biti uh, subjektivom, zato što uh, Recimo, jedan od razloga zbog kojeg ja nisam završio u svećeničkom redu je i bio nekakav moj, ajmo to tako reći, to neko moje neslaganje ne s konkretnim ljudima, ne sa katoličkom crkom, nego sa jednim načinom funkcioniranja. Ali to je više onaj neka institucionalni, institucionalni djel. E, ja ću sad vrati na nešto drugo što je Papa Franjo izjavio. Bio je na Filipinima i onda je izjavio da se kršćani katolici ne mogu množiti kao zečeri. I onda smo ga je, supruga gledali i nas dvoje imamo troje djece o koje je, ono, ubišena s ta djeca mala. Se gleda njega, papa je s normalno, što ti se pričaš? E, e sad. E sad. Ispada da sam ja neki zatucani katolik u Hrvatskoj, tamo negdje u Karlovcu, a papa je jako napredan. Ovako. E, naravno, znate ono, nisu rekli da je iz konteksta, nego su pustili cijelu njegovu izjavu. E, šta je izjavio, ja. E, ovako. Uh, i s obzirom da mi je to i fakt u konačnici. Uh, Katolska crkva, znate, ja to volim često puta reći uh, dvije tisuće institucija koja funkcionira i ovako ili onako, ali funkcionira. Uh, ja moram reći da kad sam vidio da... Moj favorit je bio ovaj jedan iz Afrike, cunopu tibeskup za pap, uh, bio je Filipinac, isto jedan zanimljiv, ali kad sam vidio da je izabran ovaj uh, papa Franjo, Moram li da sam on stao, ali ne znam koliko vi znate, vjerojatno vi koji ste ovoga, bilo na tim društnim fakultetima, ste možda i o tome čuli. On je iz Južne Amerike. E, u Južnoj Americi e, svećenici su skroz nešto drugo od ovog što su kod nas svećenici. E, kod nas vam je u Hrvatskoj e, župa je Feld i to je tako već tisuću godinu. Znači ona je, on je župnik i to je njegov nekakav posjet s kojim on upravlja župnike. Svećenik u, u, u, u Južnoj Americi je sve samo ne to. On čak vjerojatno ima samo jednu sobu, nema čak ni, ni dvije. Jer je takav mentalitet. I dola, ima, dolazi vam papa iz Južne Amerike u jednu, Vatikan, u svijet zapadne Europe, u potpuno drugi svijet. I vi sad kad malo gledate njegove izjave, a, on ne da želi promijeniti, on će ovo sve promijeniti, on će razbuciti sve. I ja sam za. Ja sam za. Ako ste pratili njegov nastup u Europskom parlamentu, koji se je to državnik osudio i dođete, znači, dođe vam neko u goste i kaže gledajte, vi ste ostarjena baba, besplodna, od vas nema više ništa. I majstor je došao u 11, državno govorio u 12 za u, auto i od on za Vatikan. On će ja govorim o vrijednosnom sustavu on će ovu priču razbuciti s druge strane Dobro što to znači da se slažete da Hrvatska crkva baš nije evo to sam. sam htio reći Ovako, mi kad govorimo o Hrvatskoj crkvi to je ono što je opet drugčiji kontekst vidite da je do 90. crkva bila jedini neka oporbeni element u priči. I ono što ja kao teologiji na konašnici, ja sam, predavao sam imao sam mandat katoličke crkve za predavanje vjeronauka, ono što ja e, na neki način e, držim, katolička crkva je nakon 90. kad je dobila tu, tu, tu, tu slobodu, ona se u stvari s njom, odnosno župnici, se nisu baš s njom znali e, nositi. Ja vjerujem da će, e, ja čak ne bi otišao toliko daleko i upirao prstom bilo kojeg svećenika, ali biskupa, da je on zatucan, konzervativan i tako dalje, on dolazi iz jednog potpuno drugičeg mentalnog sklopa konteksta, gdje je 50 godina si ti bio stalno napet. Gledajte, ja sam na prvoj godini gimnazije u Sinju upoznao fratra koji je bio sjed, imao je kosu su bijelju od ovog zida. Mi smo ga zvali onako gimnazijalci, sve ta duša. I onda su pitali šta je bilo. Njega su vam e, 50-i neke u nekom selu komunisti, zato ja radim razliku antifašizam i komunizam, odveli, stavili u prostoriju i rekli su mu da mu je ujto streljanje. Čovjek je posjedio od navečer do ujutro. E, oni su vam živjeli u Grču. Ja sjećam tih ljudi. Recimo, zgodan. Evo, za, e, politički kontekst. 90-a, mi smo gimnazijalci i e, čistili smo tamo neke prostorije i bilo vam je bilo su neke naljepnice. Naljepnice crven, bijel, plav. Znači još nije bila Hrvatska država. I sad mi smo pokupili tih naljepnica ko bilo nas dva razreda i mi smo to lijepili po svojim knjigama, bilježnicama i to. I sad kako smo bili učionici to je on internatski dio cijeli niz i mi svi, nas 50 učionici dolazi taj prefekt naš odgajatelj. Kad je on to vidio oni su zaključali vrata i mi smo sad vremena morali skidati sve te crven, bijel, plav sad. Znači da vas nam Uprosti, samo sekundu. Zašto to govorim? Ja govorim o drugćem političkom kontekstu. E, vi ako ćete ući malo dublje u Katoličku crkvu u Hrvatskoj, vi ćete vidjeti da ima e, puno ljudi, svećenika, biskupa, koji već e, 340 godina žive kao ovo što sad papa Franja se ja slažem. Prvo pitam da li im treba za odgrčenje, onda kupovina BMW-a i tako dalje. Prije uh, dvije godine sam prolazio ovdje po dobro. trgu, skoro su me pogazio Mini moris, novi Mini moris i iznutra su izašli tri Franjavce. Pogotovo Franjavce, vi znate ko su Franjavce. Uh, ja opet kažem da sam sub, da ću tu biti subjektivan i tu se slažem. Njima stvarno ne treba Mini moris. Hvala. Ajmo dalje što se tiče crkve. Ovoga. Papa dosta kritizira i upitanje crkve u politiku. Dobro. Ako sam nedavno čitao, hrvatski biskupi su dosta se zar zaratili sa anuncijem od božične propovjedi ovoga Bozanića pa dalje. Dakle, šta, šta vi smatrate da li je potrebno crkvi toliko politiziranja? Sami ste rekli ovoga, da je crkva bila, ajmo reći, jedina oporba, ali jel treba u današnje vrijeme crkvi i dalje politizirati i Otvoreno, samo reći, ideološki, ideološki svrstavati na jednu stranu. Evo ovako, ja bih vam sugerirao da imate predspotovanje u Italiji, na primjer, fora. Oni imaju, kad imaju ove panele emisije, onda ćete često puta na Talijanskoj televiziji vidjeti i svećenika ja ću se opet, da bi opravdalo sve nas zajedno, ja ću opet vratiti na tu priču o mentalnom stopu, prema to nije mentalni stop, ja sam uvjereno da se to radi na, radi se, radi se ovoga namjerno e, Vi možete i meni sad večeras nakon ovoga izvući pet stvari i staviti ih na, i napisati mandić je ovo, mandić je ono, mandić je ovakav, mandi neće nakon, što mi istite da neće. Pa dobro, samo zavisi šta vam odgovar. Ali gle, e, uplitanje crkve u politiku, ja opet ću potrebiti da relaksirati. Ja mislim da se zaista svi trebaju relaksirati oko biskupovih propovijedi i svečničkih propovijeda. Treba biti relaksiran. Zašto papu to ne relaksira? Ne bih ja reći, on kad je otišao u Europski parlament, njegova poruka nije bila isključivo teološka, ona je bila politička. Ovdje se radi o nečem drugom, ono što je gdje je papa u pravu. Gdje je granica? koju svećenik biskup ne bi smio ne bi smio uh, preći. onog trenutka meni se banim tako čini kad mu to postane važnije od onog što on stvari je, a on je pastir uh, o tome mi je papa govorio znači vi u jednom trenutku ako uh, i taj mini moris o kojem govorim on je u stvari šta je važnije znači ono, uh, to ti je ona priča meni treba auto da bi otišao do nekoga da, ali kako auto tako i ovdje ja nisam sklon ovom da mi sad crkvu opet zbijemo sa kristije, da šta se ona petlja meni se čini da crkva ima što za reći ljudi, ja sam bio na, u gimnaziji meni su predavali profesori u gimnaziji Velike ih je doktora zdanosti ljudi koji su završili vani na fakultetu, svi moji profesori su doktorirali u Francuskoj na Sorboni tamo. vjerujte mi da ti ljudi imaju što za reći ali opet mi se čini da ih ne treba doživljavati kao napadače, nego onako dosta relaksirano. Mislim e, da nije dobro ako iznimke stavljamo kao pravilo. Tu, a čini mi se da se ovdje, da se ovdje, da se ovdje to događa. Evo. Ja, Bozanič, baš nije iznimka, ali dobro. A, ok, hajmo predstavljati teme. Predstavljena vjeronavka u školama. Naime, kritičari što se tiče vjeronavka u školama obično izdvaraju tri stavke koje su koje, koje se najva, to je financiranje, to je kurikulum i to je smještaj dakle, djece koje ne idu na sam vjeru dakle financiranje to nećemo Ja e, bi se volio pozabaviti kurikulumom i samim smještaj djece dakle prvo bi sam smještaj djece što je, kako vi komentirate na primjer, da, da ministarstvo i dalje nije a, ništa poduzelo za smještaj te djece koje ne idu na vjeru nauku što dalje ostaje na samim školama. Ajmo se vratiti povijest. Znači kad je bilo uvođenje vjeronauka u hrvatske škole onda je bila i neka opcija da to bude neka religiozna kultura i ne znam kako bi se to zvalo, pa su onda u srednjoj školi napravili distinkciju na etiku i na i na, i na, i na E, tako da kod nas recimo postoji alternativa, kod nas imate situaciju da u jednom satu čekaju ovi koji idu na vjeru nauku, u drugom čekaju ovi koji idu na etiku, ali oni imaju prostor knjižnice gdje oni uredno fino imaju računala, imaju, mogu se mogu, tih 45 minuta mogu korisno iskoristiti. Kod odstavnih škola to je, to je e, problem. E, opet, to je sad, ja opet gledam iz svojih cipela. Vjerojatno, roditelj čiji dijete ne ide na vjeru nauku to gleda drugčiji, Al. Sad opetam. E, Vjerovnavka u školama, e, kurikulum vjernauka u školama e, je, kako bi reći, nešto sasvim jednostavno. On je isključivo vezen naslonjeni na teologiju, odnosno Bibliju, katoli, ugovorimo o katoličkoj crkvi. E sad, e, tu dolazimo do jedne dosta zanimljive stvari prigovor o vjeronauku u školi. Ja sam, recimo, kod sebe u zbornici napravio jedno, jedno, jedan mali pokus. I onda sam donio učbenik za drugi razred i pročitao sam tekst. E, to vam je bila propovijed Alojzi Stepinca iz 1943. iz katedrala. To je jedan ovakvaj tekst. Ja sam bilo na desetak u zbornici i ja sam to pročitao i rekao sa svoje ekipi, hajde mi recite koje je ovo izjavio I onda je bilo Mahatma Gandhi, Martin Luther King, ovaj onaj, ja njima kažem ovo je ovoj e, propjedi dalo izjestepinca i onda su naravno oni koji su ajmo tako reći malo bliže vjeri reagirali afirmativno ova ekipa se onako malo smrzla. E, sadržajno, sadržajno, da, vjeronauk, e, odnosno ono što djeca uče na vjeronauku sadržajno e, nije, e, ajmo to tako reći prihvaćeno, prihvatljivo većini. Ali isto tako, ja ne prihvaćam to, na koncu to sam radio. Vjeronauk od prvog do četvrtog srednje nigdje nije isključen kao vjeronauk. I onaj tko to stvarno želi vidjeti. Mi sad možemo govoriti o nekim ovim ekst, neću reći rubnim, ali ekstremnim moralnim pitanjima tipa pobačaja, homoseksualnosti. Da, da, da. da. LGBT, znači o tom se da razgovarati. Ali da. generalno vjeronauk nije, nije, recimo mi smo, sad priča građanskog odgoja, oni kad su krenuli u građanski odgoj, onda ga je radila jedna udruga, a oni su potpuno zanemarili vjeronavu. Onda kad su ušli u priču, su vidjeli da najviše tema odgovara vjeronavu. Etika, na primjer etika. Etika je ozbiljna filozofska disciplina. A moji iz etike uče kako, gdje se koristi mobitelj, gdje ne. To ne može biti etika je ozbiljna filozofska disciplina, da, ja mislim da ovaj Aristotel i ekipa čuju šta se predaje u, u hrvatskim školama pod etiku, bo, o, Aristotel bi riknu. Pa da, a nama je to predmet gdje mi učimo bol ton, onda naravno učimo mi i druge važne stvari, ali tako da mi se e sad, ima jedna stvar koja će, e, koja je za državu zanimljiva. Država ima šapu na kurikulumu, i ono što je zanimljivo, recimo, francuzi su počeli o tome malo fantazirati, jer oni su laička država, oni su potpuno izbacili to iz, iz obrazovnog sustava, onda se počeo događati ovaj islamski fundamentalizam. Mm -hmm. e, vi imate situaciju da e, je ova priča izložena. Svaki vjeručitelj je svakodnevno izložena. Na koncu ono kad napravi neku glupost ili izvali nešto vrlo lako, odmah na jutarnjem listu, nema problema. Mislim da vjeronauka kao takav e, sigurno ne nosi štetu. Mislim da ono što se uči na vjeronauku u većini slučajeva je to nešto što je univerzalno. Kažem, kad, kad, kad vjeronauku svedemo samo na moral, onda ćemo ući u ove fajtove. Spitan, spomenuli ste temu homoseksualizma. kakav je vaš stav prema LGBT zajednici? Nam evo gradonačelnik izjavio ne znam kada nedavno da mu je dijete homoseksualac da bi se zapitao gdje je pogriješu u odgoju. Pa sad mene zanima, da li vi smatrate da je homoseksualizam stvar odgoja ili gena ili nečeg trećeg? E, je li to Jelić izjavio? Ne vjerujem. No, ne vjerujem. Ovako, e, što se tiče homoseksualnosti, e, ajmo ovako. Ja recimo, ja sam sa homoseksualnošću, čuo sam za homoseksualnost na faksu. Nije bila tema tema interesa, onda sam, sam mislil da sam zatucan, da sam glup i tako uh, ja, bi, ja, ja, bi, ja bi priču vratio na područje seksualnosti. Uh, seksualnost je prije svega, ja sam to svoje klinice dok sam im predavao vjeronauk, mi smo u trećem razredu imali bioetiku i mi smo o tome poprilično onako otvoreno razgovarali. Seksualnost je pitanje ljudske intime. Uh, bilo da se govorilo o heteroseksualnosti ili homoseksualnosti, mi govorimo o ljudskoj intimi. Čini mi se da se danas o tome govori na svakakve načine osim uh, iz pozicije intima, intima je duboko ono što ti jesi unutra. E sad, druga stvar, kad govorimo o seksualnost, uvijek se moralizira. Ja mislim da ovdje međunoma svetaca nema. Ja prvi nisam svetac. E, Zajednički obiljež svih svetaca je da su mrtvi. Na zemlji svetaca nema. I mi kad govorimo o seksualnosti, uvijek idemo u moral. Moral, ova je moral, ona je moral, ovako, moral, nekako. E, ja sad govorim o svom osobnom stavu. Ja se sjećam u jednom razredu, da smo se tako malo fajtali, onda su oni meni onako nadobudno, nećemo potrbljavati taj pejorativan izraz, evo, e, homoseksualnost. Ja sam nekog gleda, ti kad bišao tuč tuđi nekog homoseksual... ja osobno smatam da homoseksualnost nije nešto što je e, svojstveno čovjeku, ljudskom biću. Mi ali svjesno ako de, kažu ne znam homoseksualaca do, nije, svakom društvu ja, dopusti da ja sad to ovako okay, malo okay, gledam okay. uh, pokušava bar glasit uh, ali kad bi ti se išao nekoga tuć zato što je homoseksualac najprije mene mora istuć pa onda nje zato što ja smatram da ako neko je homo, on tvrdi ili on je homoseksualac uh, njima, niko nema pravo ili razloga tog čovjeka maltretirati. E sad, mi dolazimo do onog dijela i u tom kontekstu, je li netko homoseksualac ili heteroseksualac, ja ću to, ono, pod materijalnom krivišnom odgovornostu reći, baš me briga, jer polazimo od intime. Ono gdje mi ulazimo u probleme je kad mi počnemo govoriti o homoseksualnosti kao nečemu, što je društveno, društvena činjenica koja onda naravno ima i svoje ajmo to tako reći, zahtjeve. I sad tu dolazimo do problema braka, poslanja djece i tako i tako po vama to stvar gene ili odabira? Ja se склоnio odabiru. Ja vjerujem da je to odabir. E, ja vjerujem da je to odabir. E, nisam pa ne znam. Znači ne mogu sad upriti prstom. Ali ovoga ja, meni se čini da je to pitanje odabira e, da li postoje neke genetske predispozicije Uh, Dobro kako ozim. komentirate da u životinskom svijesto isto ima homoseksualac. Nem komentar. Nista pustimo homoseksual homoseksualce ovoga vratimo se mi treće ovoj temi Ajmo. gimnaziji Karlovac slavi se Dobro. sljedeće godine, Evo samo kratko ću biti. 250 godišnjica koji je program kojim ćete obilježiti 250. godišnjicu i. Kako, kako ide s tim projektom Tesla Centar? Evo ovako, znači najprije ćemo 250 godina. Znači, gimnazija Karlovac uh, je kad govorimo, krenula je znači iz franjevačkog samostala, pa, pa dalje. Pantali. Da, da, da. Uh, ja to volim često puta ponavljati. Uh, ono što Karlovac je, to je gimnazija Karlovac. Znači, ili je nastalo od tu i ona ima znači dvije zvijezde u jednu šestorokra koji ima ovu zvijezdu koja je stvarno kroz ovih 250 godina i Karlovcu, onda i šire dala puno, puno toga vrijednog. Ono što danas, znači u 21. stojeću 2015. godine gimnazija Karlovac ima, ajmo to tako reći, jedan, jedan, jednu ulogu da se mora, možda moramo baviti nekim stvarima koje E, pa do prije pet, deset godina nismo se bavili. S tim prije bilo, ja se sjećam kad mi dođu ljude na obljetnice matura, onda ono, znaš, svi su završili e, fakultete i svi se s radošću sjećaju tog, tog, tog, tog vremena. Da, ja mislim i s razlogom. S druge strane, danas je nekakva malo e, drugčija situacija. E, škola više nije jedina, jedino mjesto izvora znanja. Znači, ja se sjećam, ja kad sam išao... U školu nije bilo baš interneta, govorim čak i o srednjim školima. Uglavnom se ti od profesora i, od, i u školi si morao, odnosno u ono debeli menciklopedijama, imali smo svi ovako, morao si, nešto, morao si nešto naučiti. Danas više to nije slučaj. Ne samo gimnazija, nego škola generalno nije više jedino mjesto gdje ćeš ti nešto naučiti. Puno stvari možeš naučiti sam. I tu negdje, u tom kontekstu i mi doživljavamo nekakve unutarnje, promjene, neću reći previranja, ali to je, to, to je nekakva, naša, nekakva naša stvarnost. S druge strane, državna matura je, ja sam inače pobornik državne mature i sve više i više imam osjećaj da sam jedan od rijetkih koji se zato zalaže, svi su nešto protiv, ja jesam za, jer smatram da svaki obrazovni, ozbiljan obrazovni sustav mora imati jedan zajednički ispit u isto vrijeme, u istim uvjetima, s istim zadacima, Nažalost, ona je pr po postala prijemni za fakultete. To nije smjela biti, ali je postala. I sad e, ona nas malo gura u štreberaj. Postajemo svi pogotovo i obvezni, premeti hrvatske matematike, engleski, svi profesori su mi nekako ono, počeli e, biti štreber. E, s druge strane, e, ono o čem ja kad govorim o školstvu ili o gimnaziji, ja ne libim se o tome govoriti, premda i tu ima dosta ljudi različitog mišljenja, e, škola je odgojno ustanova. I ja recimo volim reći svojim maturantima da e, sad sam bio kod, e, kod njih obišao sam sve razde pa sam im rekao ma mi smo vas toliko izmrcvarili da ćete se vi sad iznenati kad vam profesori počne malo i poklanjati ocina. Ali stvarno je to tako ubiješ i u tri pao godinu, ali, ovako ono. ali onda kad ih zaključio ocini malo im više zaključio. S druge strane ono što je meni nekako puno, puno, puno ovoga, e, ili jednako važno to je i taj nekakav odgojni moment. E, naravno mogu govoriti u svoje ime, ne mogu govoriti u ime svih profesora, ali tu negdje pokušavamo bit, bit, biti im na raspolaganju. Evo. Jer smatramo da upravo zbog te ponude razno razne, svih tih raznoraznih mogućnosti, je danas puno teže biti gimnazijalac nego što je bilo prije čet, četiri, odnosno petjesti <coughs> godina, 15 e, pogotovo. E, mi smo, što se tiče same objektice, tu negdje u biti odlučili složili smo jednu ekipu u školu, to ćemo verjati malo proširiti, malo, malo to pokušati obilježiti, neću reći nekonvencionalno, morat ćemo imati na nekakav odzorim domu nešto ono svečano, jel govori to, ali nam je cilj pokušat biti bit malo, malo mlađi od 250 godina. Recimo, ja sam sve šokirao neki dan, kad sam im predložio da organiziramo doček nove godine u, u gimnaziji. Znači 2016. tisuće čekamo u gimnaziji i ono od 10 program do ujutro i onda su me pogotovo starije kolegice malo onako čudno samo gledale boli, S, sve u kontroliranim uvjetima znači bila bi znači prostorija za pušenje bi bila onda smo onako malo čudno gledali naime cilj ja bi volio da ta obljetnica da stvarno cijeli Karol nas nama slavi, ne samo Sladunjama u Sladunjama zvuči, ali to stvarno bude neka zajednička priča, da ono slikovito i doslovno otvorimo vrata škole, da se vrati svi koji su prošli kroz tu školu, na koji način to ćemo smisliti. Jedna od važnijih stvari je, e, i ovaj jedan, bit će jedna izložba u galeriji Vjekoslav Karas, e, to radimo zajedno sa e, Gradskim muzeem, evo ravnateljica je tu, e, radi se o prirodoslovnoj zbirci. Neki dan smo izvukli jedan podatak, imamo učila stara. Uh, i uvjereni smo sa čak imamo nek... došli smo do tog jednog zavrća kada da su ta učila došla u školu 1869 a da je Tesla je kod nas bio od 71. do 73. četvrte da i ima jedan uh, tada plakat koji je bio na, na, na zidu u, na, uh, iz, da li iz biologije ili fizike i na njemu, je, na njemu se njegar ne slapao sjetljaju se one elektrane na njegarni Slapve. Pa smo vjerani da je on gledao tu sliku, tad se fantaziramo pričamo priču, ali ko nam brani, jel? E, to je to. Što se tiče centra e, inovativnosti Nikola Tesla, e, to je sad zadnjivljiva priča. E, ja sam malo onako znao ove stare Karlovčane provocirati, e, da je malo paradoksalno da u jednom takvom društvenom uređenju kao što je bio komunizam, odnosno socijalizam, Nikola Tesla u Karlovcu nije dobio jedno zasluženo, ajmo to tako reći, mjesto. Naime, ona činjenica, dobro on je bio i u Gospiću sve pet čovjek je, ali jedan jedini papir je iz gimnazije Karalvac, znači jedina ta svidužba je iz gimnazije Karovac. I ja moram reći da je, da je, da je tu Jeliću stvarno treba priznati da, da je u nekim stvarima ispred ispred, ispred vremena Uh, on je meni objašnjavao kad smo mi to razgovarali i Gociakšić je bio, beg je bio on meni objašnjavao, pazi, klima treba kontekst, vrijeme nešto ovo, meni to ništa nije bilo jasno zašto treba kontekst, zašto treba vrijeme nije to jasno ali stvarno je i uh, tu se rodila ta jedna ja ću sad, nemojte ni ne doslovno svati, malo megalomanske ideja o centru inovativnosti Nikola Tesla. ali s tim se krenu. krenulo i mi smo sad stvarno došli do, jedne prijel, do jednog prilomnog trenutka. Naime, e, naš stav u školi je da tom projektu idejnom, kako je zamješljen, nedostaje ovog pedagoškog, odnosno edukativnog dijela. A opet mi smo toliko sebični da to ne damo nigdje dalje od nas. Jer to mora biti tamo kod nas negdje. S druge strane, ljudi koji su isto tako vidjeli svijeta i vidjeli su raznih ideja, smatraju da bi to trebalo biti nešto... E, e, Ajmo to tako reći, nekonvencionalnije. Ja smatram da tu negdje, i to ako ne uspijemo, to ću doživjeti, doživjeti čak osobno, kao je rekao sam poraz, mi moramo, to nije pitanje Nikole Tesla, to je pitanje one moje djece tamo, onih 638 koji jesu Mi moramo pronaći način kako njima otvoriti prostor, gdje oni stvarno mogu biti ono što inače na redovnoj nastavi nisu, a onda da budu genijalci. Oni su na redovnoj nastavi učenici, štreberi, mi trebamo naći prostor da budu genijalci. I smatram da je Karlovac ili Karlovačka gimnazija, da je dužna. Zbog svega onog što Tesla je uspio u životu napraviti, na neki način vratiti ali i participirati na tome što Tesla jer mi budimo tu bez neke patetike, mi Teslu nismo kapitalizirali, mi ga moramo kapitalizirati. Tu negdje smatram da taj centar inovativnosti treba, treba napraviti. Jednom su me, novinari su me nešto pitali onda sam ja ovoga onako neopterećen rekao da da, bilo je pitanje srpskog podrijetka da opći njega nisam državljao u Srbino, ja njega glavnog čovjeka koji je smislio nešto oko struje. E, meni se čini da smo tu opet u tom nekom svom uskom kontekstu zašto ne znam su uzeli priču e, na koji način će Karlovac e, dati prostor Mene se čini da ova priča oko centra je da se Tesli na neki način, da Karlovac participira na Tesli, ali da se Tesli vrati. Da kažete na inicijativu koja je inače poteklo od gospodina Radovana Radovinovića mm. da se gimnaziji Karlovac, da je idne gimnazije Nikola Tesla. Kadim, unato ono činjenica što Nikola Tesla u biti nikad ni, ni voli previše Karlovac, utopio se skoro u korini dva puta i obolio ali ipak kad treba neko kapitalizirati ali, kako bolje nego, nego da gledajte, još evo ovako doću do, do premenovanja gimnazije. Ovako stvari je vrlo jednostavno. Mi imamo neke povijesne tragove gdje možemo na neki način vidjeti da je recimo taj njegov profesor fizike koji je radio s njim, na njega je ostavio jako velik dojem. To je Dodina točka Karlovca, gimnazije i Tesla i tu negdje priču treba, da, tu priču negdje treba uh, razvijat. Uh, ja razgovarao sam sa dosta ljudi, nije, recimo radom vam nije mi to spominjao, spominjali su mi to neki drugi. Uh, ja uvijek svima odgovorim nedostaje mi, je, šta ću sa ovim Karlovcem. Gimnazija Karlovac, nemojte sad ovo bar doslovno shvatiti, ipak već dugi niz godina je brend. I ona je prepoznatljiva. Ja osobno smatram, i to sam Petra Čeću rekao na gradskom vijeću, da nam je to alibi rješenje. On je rekao, šta ćemo sad trošiti novce na nekakav centar inovativnosti, ajmo da time gimnazije, gimnazije Nikola Tesla i riješili smo Tesla. E, to je alibi. Ja bi radije da ostane gimnazija Karlovac, ali da se vamo zalomimo, a imamo priliku. Dobro ali Gimnazija Karlovac kroz svoju povijest mijenjala i gimnazija Karlovac, je, to je od koje... Ali meni ovdje, meni je ovdje, ne uvijek je ona vukla se ovo, pa je bila Kraljevska, pa je bila Ivan Centar ova i ona, ali uvijek i e, vi kad ste išli, kad ljudi kad su išli u centar e, uja, kako Ivan Ribari, isto su ono išli u gimnaziju, pa bila prva, ja bi, ja bi tu negdje to zadržao jer bojim se, stvarno se bojim, ovisno govorim, da nam, to, da nam je to alibi rješenje. I ako se to dogodi, mislim da neće biti dobro. E, mi moramo Teslu kapitalizirati e, kao dodanu vrijednost grada Karlovca. Ovo preimenovanje nije uopće donavrijednost, to je onako nešto formalno. Čini mi se da e, i sad ću možda biti malo direktan, imam osjećaj da i ova priča oko tog centra je u biti ljudi su se malo prepali toga. Malo se prepali toga, ne zato što je to sad nešto opasno, nego zato što to, e, s, s, uvijek ti neka nova pitanja se, jer ako što vi vislali napraviti zgradu koja je potpuno energetski samo održiva. Zanimljiva priča, ali tu, tu treba ući. E, ono što je kvaka, čini mi se da ova e, priča sa EU fondovima. Kadrovski ima. održiva. Kako? Kadrovski održiva. Pa, zato je govorim. Imam ošto da smo se tu malo treba ris, tu bi se riskirati ja poznajem u ovom gradu male genijalce ja kad sam došao na fer naša škola svake godine na feru dobije nagradu kao škola čiji učenici postižu vrhunske rezultate na feru i onda kad sam vidio one svoje hahare tamo kako rasturaju imamo mi, mi ljude za to ja sam se iscrpio, imate vi pitanja, pretpostavljam da će Bakić imati ili... Jesam ja se Ne, stvarno ovoga, e, meni ovo, ja sam bio tu kad je bila ova, Operatovića supruga kad je ovu knjigu pre, predstavljala, pa nas je bilo manje pa smo malo pričali o ovoga, e, opušteniji je bio razgovor. Možete vi, sve možete pitati nisam siguran da ću odgovoriti ali možete pitati mm -hmm. još, kraju, susredi, koji... da evo sad malo šala na moj račun može pa ćemo zavrstiti da. s obzirom naravno da zate ovoga... onu priču o Hercegovcu i bici je to dođe tip doma i mama plače u kuhinji šta je ode brat kaže. Pa šta, pa ode, ode jednost prema stvari, ode. Pa gdje će, veli, pa ide, ide u Njemačku. Pa šta plaćeš, veli, ne ide u Zagreb, vratit će se. E, e, tako je kod mene slučaj bio, ja volim reći da kad sam išao prema Zagrebu, onda sam ugledao svjetlo, ja sam mislio da je Zagreb, išao sam iz Vlaka, on je bio Karlovac. <laughs> I onda sam ostao. Dobro, a, tu negdje, tu negdje ovoga, kako bi reći, a, E da, još jedna stvar grad susreta. Bili su džambo plakati. Po Hrvatskoj su bili džambo plakati, kad je bila ta grad susreta, grad susreta i onda vam jedan od tih džambo plakata vam je bio kad idete, prema Dubrovniku dolje. Bio je Dubovac i sad smo, mi smo dolje bili na moru i idemo i ekipa u autu, ova moja, grad susreta i sad oni gledaju Dubovac i gdje je ovo, pa to ti u, u, u, u, u, u, u, u, u Karlovsku, u Karlovsku odmah kad prolaziš autocestom e, nisu znali, iako su studentari putovali su Metković, Zagreb, Česke. Ima jedna stvar, e, ja mislim čak da mi u Karlovu se možemo, e, možda nisam ja taj, koji o tome treba govoriti, ali ja ću biti slobodan, e, da se možemo o tome malo, malo, malo e, dogovoriti. Naime, e, jedna od stvari, koja, ili od stavova koja po meni nije nije ovoga dobra, to je da a na tragu je se moramo dogovoriti o onih pet koje su nam bitne. E, to su valjda podzemne vode, pa smo nešto stalno na mrgođeni, nešto smo stalno, ne znam šta. Mislim da... To je dinarski tip što kaže. Da, ne znam. Mislim da tu moramo biti malo uh, opušteniji i puno više i na puno više mjesta uh, pričati pričat, uh, pričat o sebi. To nije hvalisanje, ali uh, recimo, uh, zanimljiva je fora bila, ja kad sam postao ravnote, pa se ono, hodaš po Hrvatskoj, imamo tamo svašta nešto i svi, ono, svi su divni, krasni, ti je rekao, to su genijalci sve po drugim školama, mi nešto ono. Onda sam ja malo to priču okrenuo, pa smo mi, počeli, počeo sam ja pričati ono, o, o svojim profesorima, jel? Onda sam toga razgovarao s njima. Ja mislim da tu um, smo svi odgovorni. E, ajmo se vratiti opet na početak na onih 20% zainteresiranih ja mislim da ne slagali se ne slagali ali e, ona jedna doza dobra e, mora ići iznad sva koliko god nekome Mandić bio antipatičan jer je HDZovac ili meni ne znam esdepeovac bio komunist ali e, ona doza dobre vibre ono što ne dobre vibracije ona mora mora, mora, mora, mora, mora ići van. I neka moja svega ovoga, neka poruka uh, ja sam isto neke godine tamo davao intervju nekakva pa smo isto tako pitali, niste novo ono E, onda sam rekao da sam ja Karlovčanin onoliko koliko sam e, s mladim ljudima. Jel ja Karlovac doživljavam kroz mlade ljude, jel? Tako da je meni Karlovac sve se onasmijean, razdragan, onako, sve super krasno, divno, ali mislim da tu moramo, to je odgovornost politike ali svih je tu odgovornost, tu moramo malo više inzistirati na onim dobrim stvarima koje ondje gdje imamo priliku o tom stvarno govoriti. Nekako mi to Ima Imam osjećaja da, da e, ima, ima nas, ima dosta Karlovčana koji izuzimaju neke pozicije Uh, mislim da bi tu bile, trebali biti malo recimo politički gledano sad je to je recimo klijentalizam ali na primjer zanimljiva stvar uh, Kalmetu stvar Kalmetu svi onako etiketiraju kao tipa koji je uh, nešto sumnjiv nešto uz ko ga nešto prati uh, ali taj Kalmeta je recimo uh, jer je Zagreb bio centar na kraju. on je ima priča da svaki put kad se u nedjeljem nagle vraćao Zagreb je poveo troje sa sobom iz Zadra i onda ih ostavljao po Zagrebu e, ja mislim da mi tu moramo biti malo, malo, malo opušteniji i malo samo i tu inzistirati na, na, na onom što što, što jesmo ja kad ovome govorim uzimam u obzir e, da je karlovac devedeset imao mislim šezdeset tisuću a dvije tisuće jedan ljudi ili je 10 više. 59, Onda je 10 više. E, uzimam... 15 više ostanovnike po statistici. E, znači, uzimam tu obzir, znači to nije jednostavno prebroditi, ali mislim da tu imaju imamo prostora za, za razvoj. E. Pitanja? Ja sam ovdje svojima iz HDZ ja rekao da ne pitaju sad ti vidim. Ne pitanju, ništa. 15 ali moraš oti računa, da je u Havrucu bilo ogroman nekakavni i da je imao puno opisijeva i puno domenika koji su i zapoštenika koji su dakle će služiti za takav i neče drugo. Jučer je na kapitalu Marija Kočeš rekao da baš ne dođete te, te Ja nisim lukčije, ja nisim lukčije. Ja sam isto to promišljao. Kad ovdje se projektiram kao grad na 120.000 urbaničnih jednostavno je veliki prostor, a pre i mislim da tamo su pali 50.000. Jedna tema za razmišljanje, sad se radi ovaj urbanističko uređenje zvijezde, pa su onda ti koji to rade razgovarali sa svima, pa su došli i meni u školu. Ima jedna, to, to mi onako malo kad prolazim, prolazim pa gledam, ovdje imate veleučilište, vojarna, vojarna, vojarna, sve vojarne i onda u stvari si onako počeo sam razmišljati, zato kad ste bili, vi, mi koji smo bili u vojsci, šta radiš u vojsci? Križaš dane, kad ćeš otići. I sad kad gledate zvijezdu, to je bilo puno ljudi, vi koji ste tu, duže vi to znate, ali svi ti ljudi su htjeli otići. I sad sam ja ovome gospodinu objašnjavao kako je to pitanje, to je ušlo u zidove. Otići smo, otići smo, niko tu nije dolazio. Da bi, da bi ostao i mi kad promišljamo Karlovac šire sad će ovo malo zvući patetično ali koliko god kad sve ovo nabrojimo i rat, i domovinski rat i, i odlazak ljudi i ove sudbine ljudi gdje se ljudi razišli i tako dalje nameće se logično, logično pitanje i odgovor što treba napraviti definitivno tre... ne, ne smijemo ponavljati greške i vidit ćete, ja, sad ja govorim iz pozicije HDZ-a, mi ćemo u tom gradskom vijeću u jednom trenutku mora dizati neke ruke. I kad smo dizali ruke za strategiju razvoja grada, to je isto, isto pitanje. E, mi ponavljamo industrija, industrija, industrija, zato što danas čovjek neki dan uloži 15 milijuna eura u novu tvornicu i zaposli sedam ljudi. Potpuno nova paradigma. Mi, se moramo, mi moramo sebe na neki način e, tu dovesti u onu nivelaciju, mi moramo tražiti neku novu paradigmu. Uh, uh, tu negdje... Bojim se da... da, da ona, ona patetična politička riječ, konsenzus. To, je, to svi možemo. Znate, ono, kad uh, imate nekakav problem, pa kad ne znate šta je i što se događa, onda kažeš, najlakše reći problem je u komunikaciji. I to, to, to tada svi mantra. I ono što Igor Mandić genijalno napisao o kavanskoj psihologiji, jel? onda uzmeš, odeš na kios, na tisak i uzmeš priručnik za e, rješenje svih svojih problema, to je kavanska psihologija. Kad nemamo rješenje, komunikacija. Ne. I onda kažu, problem je u komunikaciji, idemo razgovarati. Glupost. Razgovori alat. Zašto? Da bi se dogovorili. Ajmo se dogovarati. E, čini mi se da tu negdje, da tu negdje u nekakvom e, promišljanju e, funkcioniranja grada E, ima, ima još puno posla. Ja, ja to. Ne više ljudi. Pitanja? Nema više. A ništa? Ako nema pitanja, ja vam se zahvaljem. Rekli su mi inače ovoga da vas za kraj malo provociram, pa da vas pozorajim sa daj pet, ja ipak samo stisniti drugu. Hvala ljepo. <laughs> Zašto dajte? <laughs> Rekli su ti to pozorom. Nije? E, da, ne <laughs> mogu se složiti. <laughs> to nego reštiti. Ljudi, ja vam se zahvaljujem što ste slušali. Svi koliko mogu tišća, misliš da ne mogu koja... Sad... Ne... Koliko? Sad... To, no. to je standard. To. to je, to je bilo pitan. Ne. Znaš kako će ja jamalim reći nešto? Ajmo će mu tišća. Ajmo će, ne, ne znamo tišća.